Salmul 68 Către Domnul Isus Hristos Doamne Iisus, fă din sufletul nostru biserica ta și așează-ne a icoana ta. Doamne Iisus, toase, așează de domnie în țara noastră și fă din ea țara ta. Doamne Iisus, toase, arungă de la noi demonii și de nedarul de a câștiga sufletele dușmanilor noștri pentru tine. Doamne Iisus, toase, vindică ne de toate boile sufletești și trupești. Doamnei să să-i mântuiește neamul nostru și poporul creștin de pretutin Doamnei să-i stoase, dăruiește calea adevărul și viața. Doamnei să să-i de ne să trecem prin sfânta ta poartă. Doamnei să să-i așa de la dreapta ta și fă să se rostească rugăciunea ta în inima noastră. Doamne Isus, toa se înseamnă și sporește credința, nadejdea și iubirea noastră întru tine. Doamne Isus, se împlinește cu noi porunca Ta, Luat Duh Sfânt.